Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, Alhamdulillah Sahabat KSNS Kita berjumpa lagi dalam program kebanggaan kita Yang sangat kita sukai Yang insyaallah menambah manfaat untuk kita semua Amin ya rabbal alamin Kecerdasan spiritual Para nabi dan sahabat Yang kali ini kita sedang membahas tentang Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wartah Ya, ya tenang, calon calon surga, Amin. Ya, hampir lupa ya, ibu-ibu calon calon jawab dong bu, apa bidadari, bidadari surga, Amin ya Rabbal, Alamin. Ya. Kita lanjutkan. Tadi saya sudah sampai pada seorang wanita yang pernah mendapat ujian berat ketika masuk dari masuk ke dalam agama Islam. Di antara penyebab ujiannya adalah Umar Ibn Khattab. Siapa nama wanita itu? Zanira. Zanira ini ketika ketahuan masuk Islam... ...dihukum oleh Sayyidina Umar. Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala huwardah... ...di saat beliau belum israt. Dihukum habis-habisan... ...sampai kedua matanya buta. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala... ...mentakdirkan Sayyidina Umar... ...diizinkan untuk berjumpa pada saat Fathu Mekah. Pada saat Fathu Mekah, pembukaan negeri Mekah... ...ketika itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu... ...sudah menjadi sahabat nabi, sudah muslim. Ketika itu, Fadhaaba Umar liyazuraha fawajadaha amnya. Pada saat itu Umar mendatangi rumahnya Zanirah... ...dalam keadaan Zanirah sudah buta kedua matanya. Fakabbal <tuh> ra'saha... وَيَدَيْهَا وطلب مِنْحَ السماء لِمَا لَا قَدْ مِنْهُ مِنْ قَسْوَةٍ وَأَذَابٍ قَبْلَ إِسْلَامِهِ Pada saat itu Umar datang dan Umar meminta maaf kepada Zanirah terhadap kezaliman yang pernah diberikan kepadanya dan Zanirah pun memaafkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa Kita sudah dengar doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aizzal Islam bi ahadi umarin bi Umar ibn Al-Khattab aw bi Amr ibn Hisham. Ya Allah, muliakan adamamu Islam masuk Islamnya salah satu dari dua Umar Apakah Umar bin Khattab ataukah Amr bin Hisham itulah doa dari nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Sahabat kita terus semangat mendengarkan kisah tentang Islamnya Saiduna Umar Ibn khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Waqafa Umar yawman bainal asnam di makka warah wa yutuh bisayfihi bil fada wa yasih ayna muhammad ayna muhammad fa aqtulu bi sayfi hala wah ini kayaknya kayak lebih bagusnya Anak kalau ada pedang Anak ambil contoh begini ya, begini kita apaan kayak megangin tangan ya jadi sayyidina umar pada saat itu dia sudah tidak kuat melihat dakwah yang tersebar Ketika Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islam Ternyata banyak orang-orang penduduk Mekah Terutama para budak, orang-orang miskin Dan juga sebagian daripada orang-orang Quraish Yang menyatakan keislamannya kepada Nabi kita Muhammad SAW Sampai Omar mengangkat pedangnya di hadapan sesembahan-sesembahannya Mana itu? Yang namanya Muhammad, faktulu bisai fihada, saya mau bunuh dia dengan pedangku ini. Riduan aktul, saya mau bunuh Muhammad. Nah, ini kisahnya sangat menarik. Waktu rabi minhu Sheikhum min syiuhi Quraisy, وقال له أتقتل محمد وهو من بني حشيم؟ Hey Umar! Apakah kamu berani membunuh Muhammad? Sedangkan Muhammad itu dari Bani Hashim. Yang berbicara ini adalah salah satu orang tua di bangsa Quraisy. Hai Umar. Hai Umar. Apakah kamu berani membunuh Muhammad? Sementara Muhammad dari Bani Hashim. Apa jawaban? Wahaja Umar wasaha. Umar berkata kepadanya, Ajal, ajal. Wah, Umar memang keras dia. Ajal, ajal. Hah? Ak-ak-ak-tuluh Wa la'ubali Wahadihil asnam Wahadihil asnam Begini ini Ya salam Kan ini Ini berhala semua nih Ini ceritanya berhala semua Begini Wahadihil asnam Begitu Ya salah. Baru sekali ini ada episode muter Selamat <laughs> baru ya Wahadihil asnam Alihatuna Tubarikli Watahmi'ni Saya bakalan bunuh Muhammad. Kenapa? Karena saya punya Tuhan tu. Han yang banyak ini pasti Tuhan tu han kami ini akan memberikan berkah kepadaku dan akan menjagaku dari bangsa Quraisy terutama dari Bani Hashim. yang ingin membalas perbuatanku terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahhu akbar. Wabtarab minhu sayyihun akhar. Datang lagi sayyih yang selanjutnya. Ini kan Pedang udah dibawa nih, cereng, cereng, cereng tu pedang saking saking apa panjangnya ke ini ke apa kena batu gitu, nguarin percikan percikan api. Tidak ada yang berani sama Umar. Umar bin Khattab kalau sudah ayunin pedangnya begini nih, saat, des, orang kebelah dua. Ngapain main? Benar. ini riwayat. Umar bin Khattab kalau sudah mainkan pedangnya, orang kebelah dua. Kalau kita kan nancep. block begitu. Nah, orang kebelah dua trak. Badannya dimana <laughs> Ya enggak? Orang Rasulullah dalam riwayat yang sahih Imam Muslim Apabila Umar jalan di satu jalan Maka setan memilih jalan yang lain Khaufan min Umar Takut dari Umar bin Khattab Kalau kita kan kagak. Kata setan kemana dia tuh anak tuh Lewat mana dia Kita malah dicariin enggak. Ya A'udzubillahimina <laughs> syaitanir rajim Akhirnya ya Umar Katanya nih, ada lagi orang tua yang lain nasehatin dia supaya jangan muduh Nabi Muhammad. La tushirku watat wabatosak al bu afail muslimin. Kamu jangan menampakkan kekuatanmu terhadap orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin. Wa ola laka anturina kuwatat wanufudat izaa uktik fatimah wa zaujihah sa'id. Lebih baik kau utarakan kekuatanmu. Depan adikmu Fatimah Dan iparmu yang bernama Said Kenapa? Ada apa dengan keduanya? Fatimah dan Said Jangan kemana-mana Tetap di KSNS